No tahansa, se satiaseen saatana kirpun, Satiasen kirpun jätän Satiasen saakelin kirpuja tän, jonka mä karasen pillussa näin Karvalamme rannikoita suhahteli sähähteli nafavoren kukkulalle päin päin päin Sieltä se tulee se juokseva ojareuna, sieltä se vilja maata vienoille toi Ramra rale rale lale rililale rai lale rale la la la, la la la la. Tästä on vähän Vain tässä entä se taavetikaa? Tipuuta taavetikaa. Se nyt ei olekaan hävitä, vaan Onko se Onko se haissu? Ahaa se on. Haissu se Voi Ei sehän on No Se No Tiipu kattaa, pukattaa, vitti, kai soo, taaveetin, taaveetin, kai sampilpähalle, hai soo, himpilitala, railala, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, Hai, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, rilla, käännä kasetti, niin saat kuulla lisää.